Хлопці ще зі шкільних часів обминали Уляну своєю увагою на користь більш помітних, більш фігуристих чи більш нахабних подруг. А й справді, що вони могли побачити у маленькій, худенькій, коротко стриженій, ще й в ідіотських окулярах однокласниці, яка вчилася середньо, як усі навіть контрольної у неї не спишеш. Вона стояла останньою у лаві на фізкультурі, і так само здавалося у житті. Київський університет, куди на превеликий подив усіх, вступила з першого разу. Та ще й непрестижний юридичний факультет. Підніс самооцінку практично до небес. Але, як казала бабуся, високо падати, низько охкати. Перші місяці у велетенських, як на вчорашню випускницю очаківської школи аудиторіях, поважні професори, Щодо всіх звертаються нави, нові чарівні терміни, діліктоздатність, первісне стадо, сервітут, нові друзі з усіх куточків країни, чарівний Київ, який робить бранцем і примусово закохує у себе кожного, хто наважився прожити у ньому бодай місяць. Усе це невдовзі розбилося об звичне останнє місце у лаві. Тільки тепер усе діставалося більш хитрим, більш вульгарним, цинічним та розпусним. Хлопці вилися навколо них. І навіть сиві професори протирали запітнілі не за сезоном окуляри, ставлячи цілком незаслужені четвірки, коли інші за четвірку мали добре нагріти собі чуба. Тоді Уляна навіть зненавиділа Київ. Він їй здавався таким само цинічним і розпусним. Університетський гуртужиток видавався брудним притоном. Втім, це відповідало істині, бо деякі його мешканки і справді ввечері накладали бойове розфарбування і займали позиції вздовж бульвару Шевченка та проспекту Перемоги. Несподівано з'ясувалося, що порівняно з рідними Очаківськими лиманами Дніпро виглядає вузьким та брудним – Поділ виявився зменшеною копією одеської молдаванки. Хрещатик збільшеною вулицею Советською у Миколаєві, а лівий берег нагадував спальні райони Херсона. Влітку тут літав пух скалічених тополь, на відміну від нормальних струнких їхніх тезок, що наче свічки позначали дороги на рідному півдні, тутешні тополі розщепірювали свої обрізані культі з яких стирчали на всі боки тонкі галузки з клятим пухом. І хто додумався звати це юродство тополями? Уляна особливо ненавиділа тутешні тополі за те, що вони їй нагадували власні пальці на ногах, причину дівочих сліз та морального самобочування. Нема того, щоб рости як у нормальних людей, рядком, латком, один до одного – Улянині пальці на ногах стирчали в різні боки, утворюючи бандитську розпальцівку, немов би гілки цих самих тополь. Їх ніяк не вдавалося притулити один до одного, і в результаті довелося категорично відмовитися від босоніжок, бо який же хлопець зверне увагу на дівчину з такими пальцями на ногах. Уляна навіть один час бинтувала їх за давньокитайським звичаєм, про який прочитала в книжці. Але марно. Нічого не допомагало. І навіть у туфлях-човниках мізинці весь час намагалися вискочити назовні, щоб зганьбити свою хазяйку. Втім, не лише пальці були джерелом моральних катувань. Посилаючи Уляну у цей світ, Бог вирішив заощадити, і тому, окрім кісток, не дав їй практично нічого, ні округлих стегон, як у всіх порядних та не дуже порядних подруг, ані високих грудей. Та де там високих? Взагалі жодних грудей. Як дражнилися хлопці у школі кругла сирота, ні сраки, ні живота. Лише зараз, коли перевалило за тридцять, коли вигодувала дитину, щось у викоті стало проступати, але викотів Уляна не носила. Не переносила цього знущання із себе, адже викот для того й зроблений, щоб показувати, а коли показувати нема що. Не брати ж приклад з модних співачів, що мусять робити собі виріз до пупа, щоб натякнути бодай на щось. Тому навіть зараз, коли виросла до бюстгальтерів другого розміру, вона продовжувала одягатися у піджаки та блузи, що максимально приховували усі жіночі ознаки. Такий стиль був зручним як для роботи, так і для самооцінки. Бо для жінки немає нічого гіршого, ніж вдягнувшись та нафарбувавшись для чоловіків, отримувати у відповідь, а точніше, не отримувати нічого, навіть погляду. Інша справа – робочий, вільний одяг, трохи помади, холодний погляд крізь скельця окуляри. Тут кожна посмішка, як гран-прі. «А уявляєте, що було б, якби я?» Від безвиході розчарування у собі іноді грішним ділом виникала думка скористатися старовинним очаківським засобом – верандою чи балконом. Справа в втім, що очаків – це не тільки курортне місто, але й військова база, де за парканами, через які так легко перелізти, мордуються молоді здорові хлопці, самотні душевно та спраглі фізично». А влітку туди приїздять на відпочинок дівчата та жінки, часто теж самотні та спраглі. І до того ж пляж з голими тілами, який провокує усіх легкістю і доступністю. І задуха, через яку можна спати на дворі, на балконі чи веранді. Ну, а далі все відбувається, як у передачах «National Geographics». Вночі матросики перелазять через паркан та йдуть шукати здобичі – а здобич у цей час виходить у двір, де лягає спати голяка, прикрившись лише простирадлом, безпека, і ретельно робить вигляд, що навіть не підозрює про підступні плани хижаків, які тих скрадаються вздовж парканів, виглядаючи та винюхуючи у теплі очаківські ночі гарячі жіночі тіла. Ця зваба періодично виникала і потім, коли приїздила до мами у відпустку. Що її стримувало? Хіба що самоповага, хоча про яку самоповагу може йтися? Коли сама себе не любиш. Врешті-решт, приблизно так воно і сталося, тільки не в Очакові, а в Києві, коли роль балкона зіграла кімната у квартирі подруги, а ролі сонця та спеки – коньяк і музика. Внаслідок цього на світ і з'явилася на стуні. Її щастя і кара водночас. Кара за те, що дала собі поблажку і на одну ніч перетворила сама себе на справжню, якою мала бути, якою Бог послав на цю землю. А він, він навіть прізвища свого не назвав. І коли врешті-решт потелефонувала і сказала, що у них буде дитина, сухо відказав «Вітаю», кинув трубку та змінив номер телефону. Отже, дочку записала на своє прізвище – Балановська. Анастасія Балановська. Ну, чим погано? Хто не знає села Баланове під Очаковом? Де два десятка хат туляться понад ставком. Може навіть подумати, що у родоводі не обійшлося без польських князів. Щоправда, мама тоді репетувала з усією наполегливістю самотньої жінки, що «батька треба знайти, аби дитина не росла байстрюком», що треба дати прізвище. І можливість така, звісно, була, бо Уляна вже працювала у юридичній компанії і була настільки перспективним працівником, що її навіть не звільнили перед декретом, як це в Україні роблять з одвічно беззахисними молодими фахівцями. бо навіть оформили все по-людськи, тобто за законом. Але шукати такого батька Уляна вважала за приниження, тому подумки звела його до ролі запліднювача. А з такими, розмова коротка, зробив справу – гуляй. Нащо псувати дитині карму подібними родичами. Є мама, є бабуся. Цього цілком досить. Втім, це було вже забагато років після навчання. Адже для молодих п'ять років – великий термін. А в університеті, зокрема й у Бляцькому гуртожитку, Уляна за якийсь час засвоїлася, потоваришувала з філологіями – як з тією частиною, що проводила вечори на узбіччі бульвару Шевченка та на сидіннях машин, так і з тими, що скніли над словниками, бо більш не мали над чим таким скніти, і цим скидалися на неї. Навчилася пити пиво та коньяк, курити тютюн, і не тільки. Нахапалася цитат з класики та засвоїла назви модних книжок, щоб здаватися розумнішою, ніж насправді. Втім, і читати теж навчилася. Не в сенсі складати літери, а читати так, щоб від цього щось мінялося в голові, щоб душа розквітала бодай в уяві, якщо вже в реальності це не дано. Можливо, саме завдяки читанню вона врешті засвоїла мистецтво вчитися, коли без особливої напруги можна скласти другорядні предмети і таким чином більше уваги приділити тому, що насправді знадобиться. Коли розумієш Просту істину в юриспруденції, як на кухні, головне розібратися, де що лежить, і навчитися смажити яєчню, а пропорції для складніших страв завжди знайдуться в книзі рецептів. Саме тому вже на третьому курсі вона працювала молодшим юристом у невеличкій конторі і разом із дипломом отримала досів, Шановні, а як ви думали, досвід роботи те, що цінується роботодавцем понад усе. Тому коли подруги, які ще вчора завдяки глибокому декольте були пестунками долі та сивих професорів, тільки починали ходити по співбесідах, змагаючись за посаду у якій-небудь башці і справом стерчати у чергах по дверима державних органів. Уляна вже працювала юристом у компанії з іменем і заробляла стільки, що могла сплачувати за окрему квартиру, а не знімати куток увердливої пенсіонерки або одну кімнату на чотирьох. Щоправда, вигодами свого самотнього проживання вона користувалася зовсім нечасто, а проте не переймалася цим, відчувши, що є царина, де можна бути кращою де досягнення міряються не якимось удаваним щастям, а реальною кар'єрою та грішми, і тому байдуже приймала звістки про одруження чергової колишньої одногрупниці. Кожному своє. Тоді вона знов полюбила Київ, інший Київ, справжню столицю, діловий та прагматичний. Тут кав'ярні були заповнені людьми, що вирішували справи, відсуваючи чашки з кавою заради задрукованих на принтері аркушів А4. Ба і сама кава, новомодне еспресо, американо, лате, зварена в Турці і навіть розчинна, була символом нового життя, якого не зустрінеш у тихому курортному очакові. Такої кави не було в гуртожитку, де вчорашню гущу навпіл з недопалками викидали з кружок тільки перед тим, як заварити нову. Ані у культовій інтелігентній кулінарці на Хрещатику, де за чашки з відбитими ручками брали з клієнтів гривню застави. І справа навіть не у смаку. Бо кава – це не напій, це стиль життя і символ ділового світу. Тому навіть Харків, який вихвалявся фальшивим статусом першої столиці, не міг бути ані першою, ані останньою столицею взагалі, бо там о десятій ранку не було де випити кави. У цьому Уляна з подивом переконалася під час відрядження. Тамтешні мешканці зранку частіше вживали пиво, а отже не годилися на роль ділових людей. Зовсім інші істоти у костюмах та з дипломатами населяли тепер її світ. І навіть клієнти у шкірянках, Спортивних штанях та кашкетах не могли розвіяти чарів ділового Києва. Бо вони, так само, як усі інші, приходили сюди на прощу, жертвуючи новим богам час, гроші та увагу, а тому слухняно пили каву, кидаючи до філіжанок по кілька ложечок цукру, і запиваючи горілкою, щоб змити незвичний гіркуватий присмак з-під набіння. І навіть ціна за чашку кави більше скидалася. На пожертву богам бізнесу, ніж за плату за напій. Іноді уляна зустрічалася зі старими подругами, чомусь переважно із філогинями, знову пила пиво з ужгородським коняком, курила усе, що траплялося, слухала вірші та пісні під гітару зі зламаними колками. Це було нагадування про себе вчорашню, щоб іще раз оцінити нове життя, яке відкривалось попереду. І саме в один з таких вечорів вона втратила контроль над собою. Втім це не мало значення, вже немало, бо настуня відкрила для уляни зовсім інший Київ Київ колясок та дитячих майданчиків.